Välkomna till avsnitt 10 av Gone Gaming. För en gångs skull så ska vi göra någonting lite annorlunda. Det här är nämligen vårt första specialavsnitt om en specifik spelserie. Det betyder att vi inte kommer ta upp det som vi vanligtvis brukar göra, utan det blir det sims för hela slanten helt enkelt. Med mig har jag Ina, som ni nog har hört förut. Hej, hej! Och så har vi en ny nytillkommen gäst, eller ja. Vi hoppas ju på att du vill bli medlem av vårt kollektiv förstås. Välkommen Elinor! Tack så jättemycket och självklart <laughs> vill jag vara med i kollektivet. Oh, vad härligt! <laughs> kan inte du berätta lite grann om dig själv? Uh, ja, uh, jag heter Elinor och bor i Uppsala. Uh, jag har varit på press to play och pratat mycket om Sims tidigare. Uh, och jobbar ju då lite med datorer och sånt på fritiden. Eller på säga. Det är ju inte min fritid men det är ett jobb. Så spel och teknik har alltid varit nära mitt hjärta. Och jag är moderator på sims.se under namnet L-gosig. Fast jag är inte så gosig, jag är mer av en bitch på där men <laughs> Så att, jag har varit med länge. Jag köpte sims 1 2000 var det väl när de kom ut där. Mm, precis, i februari 2000. Yes, då fick jag i julförelseavspresent. Den 23 juni <går> 2000, minns jag. Så det var revolutionerande när det hände. Mm, verkligen. Men ja, nej, jag är 22 år. Trevlig, kort, blond ibland. <går> nu Just nu lite rödhårig, men annars så... Jag tycker yeah. inte att du låter särskilt mycket som en bitch, måste jag säga. Nej, jag är ju, jag är ju den här, vad heter det, <går> man trollar lite på forum och sånt där? Jag är egentligen ganska snäll. Och bli jätteledsen om jag har någon. Men när jag var lite i tonåren där och hängde mycket med på forumet och diskuterade mycket så var jag ganska eh, hård på, på vad jag tyckte. Men jag upplevde att folk ändå var... Ja, men det är bara elli. Det blev mer ett fenomen elli. Inte att folk faktiskt tog mig på allvar. Så det var lite som att jag var en but bitter butter i sju <laughs> så. så att, ja. Jag hoppas i alla fall. Nu, sen blev jag ju moderator så då fick jag ju skärpa mig. Så nu, nu är jag bara snäll. Nu är du bara gosig. Yes. yes. <laughs> ja, vi ska ju prata om The Sims som sagt. Och det är ju därför du är här. Eh, och det nog, finns ju säkert folk som lyssnar på oss som inte har spelat The Sims själva. Kan inte du förklara lite vad The Sims är för någonting? Eh, absolut. Det är en livssimulator skulle man kunna beskriva det bäst det kommer från Will Wrights serie SimCity som handlade om hur man bygger städer med små simmar i sig då. det är en simulator av en stad och sen kom man ju mer och mer ner på marknivå och till slut till simmarna själva som bodde i den här staden och Will Wright eh, ville ju skapa någon form av dockhus fast en virtuell värld för dockhus så att det är väl det han gjorde med Sims så att man har inga uppdrag eller gest på samma sätt. I alla fall i första serien med Sims. Utan det man gör är att man lever <går> i en värld. Man har en liten gubbe som går på toa, har sex och äter mat. <går> och allt, allt annat som ingår i mänskligheten. Men lite roligare då än, än i verkligheten. Det finns spöken och, och andra mm. och sånt där. Så... Att <går> Så det är väl det det är och det är lite svårförklarligt så, så här: vad gör man? Men det är, det är det man gör och förvånansvärt kul är det också. Mm. Det är just det där som är så svårt att förklara för folk: mm. Att det är roligt att gå ut med soporna och äta mat. Och... Ja, alltså det blir ju som en det blir som dock. Alltså alla som har lekt med dockorna när man var små vet ju att hur kul det var. Det är ju liksom mm. en fantasivärld. Och sen har de ju även lagt till. Att man bygger egna hus och bygger mycket sånt som gör att eh, det blir kul för designers och liknande också att man kan få göra. Jo, det är, det är den kategorin jag faller i. All right, all right. I alla fall mest. No? Jo, men och det har ju, den, den aspekten har blivit bara mer och mer ju, ju större serien har blivit. Just att husen kan ju bli... Riktigt snygga numera i Sims 3 som kom. Oh, yeah. och samtidigt så kan ju även de sociala relationerna mellan karaktärerna bli så himla mycket mer avancerade. Alltså det, alla bitar har ju blivit, det har vuxit så mycket. Ja, Ganska spännande absolut. tycker jag. De har blivit smartare de här simmarna och snyggare, alltså mer detaljerade. och blivit ett extremt eh, intelligentare spel ju, ju mer tiden går. I början var det ju, var det ju mera... Då var det ju, om man spelar det idag så, så blir man ju lite så här nostalgi förstås. Men det är fortfarande lite så här... Okej, okay, varför var det här kul? Mm. Ja, det känner jag också lite så. Man får ju tänka, alltså 11 år gammalt. Det är, ja. det är rätt, shit. Det är ju jätteläggligt. Ja, och det ja. Är, still go strong, så att säga. Mm. Men man tänker så här, första, första Sims... Jag kan verkligen förstå hur folk rynka på näsan åt det. Ja. Den första första delen i serien och dess expansioner för det var väldigt mycket gå på toa gå mm. ät, gå och äta gå lägga dig gå till jobbet och det här med att man ju inte fick följa med till jobbet. Men just i ettan där alltså expansionerna spelet hade ju inte varit någonting om det inte hade kommit expansioner som det gjorde. Nej, absolut inte. Alltså hot dates till exempel. Mm. Mm. Ah, den gjorde ju ja, med samma här Alltså den förändrade ju hela spelet Det var ju så mycket roligare Jo för jag minns hur det var liksom att man Yes nu får de äntligen lämna huset Det var ju första, mm. första gången Simmarna får gå utanför eh, Sitt eget hus För att innan fick de inte ens gå, De fick hålla sig till sitt hus Ja, de fick inte ens gå till grannen. Nej, exakt. utan Det, det fick de ju inte i tvåan heller, utan det är Nej. ju trean de får gå till grannen. Så mm. att det, är ju, det var ju liksom revolutionärt att de fick åka, åka till stan. Och, och sen så var det ju mycket mindre... alltså Det var inte så prytt på den tiden, så det var väldigt mycket sextänkande i mm. hot date, som jag älskar såklart. Ja, men så samma att, här. Ja, så det var ju klockrent att de la in hot date. Det var, jag minns att min, min bästa vän sa han, en kille faktiskt, eftersom eh, många säger att killar inte spelar Sims. Men han var, han var en kille och sa, nu kommer man äntligen göra det vi alltid har velat. Liksom. <laughs> och det, jag minns hur glada vi var. <laughs> så att, eh. Men eh, just expansionerna, det är ju Sims har ju fått lite, jag tror, eller kanske EA Games är det väl, eller Maxis var det först som hade dem. Mm. Har väl fått lite skit just för det att de pungar ut så mycket expansioner vilket ibland har jag tyckt befogat alltså den kritiken att de ibland känns det som att de pungar ut expansioner mer för att få pengar. pengar. Mm. Precis och det är ju inte så himla attraktivt i spelvärlden man vill ju ha ett spel som klarar sig utan expansioner men... jag känner ju att det, ändå, det har ju blivit värre nu med ja, alla mm. ja och... alla prylpaket, ja men jag tycker ändå att expansionerna tycker jag är en fin sak för att man kan mm. ju välja lite grann på vilket sätt man själv vill spela spelet genom att välja vilka expansioner man köper. Absolut. För alla spelar ju på så himla olika vis och därmed har behov av olika expansioner. Ja, ja. jag älskar ju också expansioner. Jag bara önskar, jag minns att jag var mer besviken. I ettan minns jag att jag tyckte att varje expansion gav så mycket mm. medan jag upplevde till tvåan och sen också trean upplevde att varje expansion gav mindre och mindre och jag upplevde att det, la, det, det blev inte samma så där wow-känsla efter varje expansion. Samtidigt blev jag äldre också så det kan ju ha varit någon sån att jag blir bittrare också, men, men jag vet inte. Samtidigt så känner jag väl kanske att i både tvåan och trean så har det funnits så mycket mer i själva grundspelet än vad det gjorde i etan, och ja, därmed så blev inte expansionerna en lika stor grej därför. Nej, det är sånt, det är ju sånt. Äh, ja. Sen är det lite problemet att man hade alla expansioner i ettan och sen gick man över till tvåan som ju bara var grundspelet. Mm. Ja, men jag minns att jag älskade tvåan ändå, trots att det bara var grundspelet. Och det, var, det är det som jag gillade med tvåan, att man inte direkt tänkte Och nej, vart det mina magiska grejer som sista expansionen till ettan var ju Making Magic. Ja. Som var så där jättekul, men men sen kom man till tvåan och då försvann ju allt sånt. Men då var det så mycket mer som hände. Mm. Eh, det var ju större skillnad mellan ettan, tvåan, än tvåan och trean kanske. Jo, det var Absolut. ju trean jag tänkte på då. Att man gick ah, från ah. alla paket i tvåan treen till treans original. Ja, ah. jag ju bara... kändes lite... Li ah. Jag håller med dig där. Det är lite, jag blev också lite sådär... Ah jag längtar tills väder kommer till exempel, mm. jag vill jättegärna ha väder i de här spelen, men det, det dröjer varje gång ja, det dröjer. <laughs> i femte expansionen liksom. så att, men eh, Sims är ett fenomen ändå för att det är ju frågan, vad är det som är så kul med, med Sims eh, och det ju, kan ju inte, måste ju alla svara egentligen individuellt på men ja. det, jag tror, ja, det jag tror är kul är väl att det inte är bundet till på samma sätt som andra spel att det finns ett mål men mm. målet skapar man själv. Mm. Och att man får göra lite som vad jag förstått, jag har inte spelat Minecraft, men det har ju blivit jättepopulärt. Just för att det är lite sådär att man kan göra lite vad sjutton man vill. En sandlåda i dess rätta bemärkelse. Ja. Precis, precis. Verkligen. Och, och sen även custom content, eh, som har bara blivit mer och mer avancerat ju mer serien har fortgått. Mm. Så har ju verkligen designers fått. Fått göra, verkligen fått utlopp för sin kreativitet. Och det är ju verkligen någonting som EA har tagit tillvara på- ändå skapat verktyg för att man ja, enkelt visst. själv ska kunna skapa eget material. Det tycker jag är, jätte, det är verkligen jättebra. Det är ju därför, det, jag tror det är egentligen den största anledningen till att det har blivit så pass stort- just att man har fått göra sina egna frisyrer, sina egna kläder- sina egna så att man kan få göra sin egen värld helt. Och ja, få skapa ett eget spel- Eh, som kanske inte är ett spel på det sättet att man inte vinner. Det gör man ju inte. Alltså, vissa pr pratar med några killar som spelar det som säger ah, Ja, men jag, jag har typ vunnit Sims. Jag, mina färdigheter är på topp. Jag drar in hundratusen i månaden, min gubbe liksom. Och jag säger att ah. Men jag är inte intresserad av det. Jag är intresserad mer av att skapa en karaktär. Som är den här misslyckade... Alltså lite olika karaktärer. Den här misslyckade mm. kriminella personen. Eller den lite småfeta <laughs> människan som, som har problem med maten. Men då kommer vi, <laughs> eller, då liksom... kommer vi in på hur spelar ni The Sims? Precis. Och har ni spelat likadant eh, från början? Eller har det väl förändrats liksom med alla extra prylar och delar i serien? Mm. Ja... Vill Sanna börja? <laughs> ja, jag funderar lite grann. För jag brukar spela ganska olika beroende på vilken sinnesstämning jag är. Mm. Mm. Eh, ibland så kan mitt spelande mycket mer likna en skräckfilm än någonting annat. <laughs> <Det är nice. laughs> Men jag kommer ihåg när jag första gången upptäckte i ettan för jättelänge sedan. att Vänta nu, om jag dödar en sim, då får ja. jag ju en gravsten. Och då kunde man ju göra stora kyrkogårdar och skapa världens gotiska slott. <laughs> <laughs> eh, och det kan ju vara ganska underhållande att ha Sims också oh, ja. Ja, ja. Alltså jag är inte så morbid som jag låter men, ja. Jo men det, det är ju den klassiska, <laughs> hu, hu, vilka sätt kan man döda, döda simmar på? Ja precis, klassiken är... är ju swimmingpoolen och ta bort stegen, stegen. Ja, ja. Absolut. Eller ett rum utan dörrar och utan grejer i Precis, med massor av äh, spisar. Mm. Det, ja, det är också. Kl jag, jag, jag, jag klarade inte av att svälta i eld. Jag, jag dödade dem bara via swimpoolen. Jag, jag vet inte varför, men jag, jag blev sådär. Nej, jag nej men man kunde klantar. ju äta i all eld. Mm. Alltså, man bygger oh, ett skjul utan dörrar med massor av spisar i. Ja, just det, såklart, såklart. Den är ju lite mer dramatisk också. Ja, men de skriker så hemskt om de dör. Jag vet inte. Jag, <laughs> Särskilt som de brinner i döds. Anna äh. och jag bara, äh. Det är, <laughs> men, precis, men, vi är luttrade, nej. <laughs> ja, men, <laughs> kalla. <laughs> ja, nej men, ja, jag spelar på det sättet. Att, ja, vänder, jag vet inte, av någon all, anledning så gör jag alltid den gubbe som ungefär som är, alltså som den skapar alltid mig själv, liksom typ åh, nu ska jag försöka göra mig själv. Men det gör men, jag också. Ja, <laughs> det är okej okay. ja, Men vad bra då inte? Jag inte gör det alls. jag. Jag har aldrig gjort mig själv eller min familj på det sättet. Precis. Jag gjorde min lillebror medan han var här på besök en gång. Ja, ja familjen inte gjort för att det vore så konstigt. Han fick liksom vara med och styra och så berätta vilka färdigheter han ville ha och vilka drömmar han ville ha. Så fick jag, liksom, oh, vad fick jag styra honom. Ja, men... Han ville bli spökjägare. Jättegulligt. Ja, men det är ju faktiskt det är ju kul sånt alltså, det är kul, är kul alltså, att man kan spisa till sig själv lite så. Men jag försöker göra mig själv ganska så här tro, verkligt troget i utseendet. Sen, men ändå med en ly mer lyckad version av mig själv. Men sen, så, sen ledsnar jag alltid efter ett tag på det. Alltså liksom, det blir lite så här, ja ah, jo, nu är jag perfekt. Men eh, så då försöker jag alltid, jag vill alltid spela lite mer åt det vuxnare hållet. Jag gillar inte så mycket det magiska, om inte det är, eh, alltså meningen att man ska spela magiskt som i Making Magic. Men, men jag gillar mer att hålla det till att jag laddar ner mods och sånt som är, som är mer vuxen-orienterad. <laughs> Så att, äh, jag, jag, jag tycker det är roligare att, att hålla, men, skapa en business-kvinna, brukar jag kvinna säga. Med kul. Ja, en business-kvinna som går runt och är typ så här värsta independent woman. Och sen ska få en massa barn som är också värsta skitduktiga. Och det blir ju lätt att man får väldigt bra karaktärer. Men sen vill man alltid skapa någon som är den dåliga människan som typ försöker slå dem och värsta miss, alltså skapa en ond också som, mm. ja så att, men det är väldigt jag, jag tänker alltid, det är, en, det är en historia som spelas i mitt, i mitt huvud när jag spelar mm. Sims för de, de förstår inte simmarna förstår inte min historia men de förstår ju, eller de det är ju små gubbar i en dator, men jag vet inte, nu, nu vet jag inte riktigt om jag förklarar det riktigt hur jag spelar, men jag spelar annorlunda, jag, jag är ju den här designern eller inredaren, och jag spelar nästan aldrig i Sims på det nej. sättet. Jag tröttnar jämt. Jag bara ah, men jag gör en familj och sen vill jag inte spela med dem för att det är så himla tråkigt att spela. Jaha, <laughs> men, det, det är så. Nej, men alltså, det handlar väl mest om att jag försöker för mycket att göra liksom precis så som simmarna vill. Ja, jag okay. så bunden till sådana grejer. Men just den här inredningsdelen... Bygga hus, inreda dem designa saker. Och speciellt nu i trean där man kan ändra allt mellan himmel och jord, tänkte jag säga. Ja, färger och sånt. ja. ja. Verkligen så här färgmatcha hela rummen och hela huset ja. och göra. Jag gör väldigt mycket stereotyper. Jag gör en stereotyp familj. Eller ja. en stereotyp Sim. Och så flyttar jag in den i ett jättestereotypt hus. <laughs> Som jag tycker är jätteroligt att göra. Ja, mm. ah, just det. Ah, men det, det, det. Stereotyper är också något som jag gillar att leka mm. med. Ska det vara en sexy tjej så ska de ha de här jättestora tuttarna och mm. jätte allt ska vara blont och sådär. Och ska det vara en ful människa så ska det vara stor näsa. Stor, mm. stor, allt ska vara stort, eller jag får säga. Men, det, men det, det det slår mig ändå, Ina, att... Du gillar inredning och bygga och sånt där. Det är mm. det absolut värsta jag tycker. Jag blir skitsu varje gång jag måste inreda ett hus. Så jag säger nej. Så jag delade mm. det laddade jag alltid ner. Det, jag, jag tog bort allt som var unfurnished. Mm. Alltså furnished mm. behövde det vara. <laughs> För jag orkar inte inreda. Jag älskar ju inredning. Men man kan ju säga att när jag spelar så vill jag ofta designa allt. Jag vill designa inte bara personerna och deras liv utan även deras hem. Så att allt blir någon slags perfekt helhet. Nu menar jag att ja. allt är perfekt som allt är att alltid bra. För att jag vill ju också Nej. oftast berätta någon form av historia i, när jag spelar. Och det är ju ibland typ eh, historien om den arbetslösa slusken som försöker klara ja. sig på något sätt och såna grejer. Eller en gre den tjejen med fem barn och ingen man. Ja, precis. Som fattig. Ja. Den är bra. Ja. Men... Alltså, sånt brukar jag också göra. Det är det jag inte tröttnar på. Det är, jag tycker inte hela Sims är dåligt som spel. När det Nej, inte för... är perfekt. Det är då det blir roligt att spela. Ja, det är det som jag tyckte. att Sims 3 hade lite fel. Eh, I för sig så var ju de andra också lite paradis. Desperate Housewife-område man kom in i. Men jag tyckte det var lite för... De hade kunnat haft möjligheten att göra det lite mer... I och med att de här egenskaperna kom så kunde de gjort liksom att... Jag såg framför mig hur man kunde ha olika grannskap som hade olika stämningar. Man skulle liksom. ha liksom ett dåliga område, ett gettot. Ja, typ. Precis. Lite så lite. För nu, nu har de ju fått in en stor stad, alltså Down, jag vet inte, City. i kvällsnöjen och sånt där. Men ja, det skulle vara himla kul om, de, om man kunde få vara... Ond. Alltså, och inte ond på det här he, jag är en ond människa som inte alls är särskilt ond, utan det enda jag gör är att sno en nallebjörn från ett barn. Liksom, ah, jo. Nej, men jag menar verkligen så här: Att de går all in att det är en mördare, som, som de gör lite i Sims medeltiden, som vi kommer in på sen. Så att ja, det, det ska, det, jag hoppas verkligen att de. Det är, väl, det är väl fortfarande lite, lite väl riktat till yngre människor? Ja, alltså, eller, det är det som är så synd för jag upplevde att tvåan där så var det liksom mera där, där gjorde de en grej av de olika så här, sexgrejerna att det var värsta som som mm. spelades upp och det var så här, yay! Medan i trean så tog de bort lite sånt vilket gjorde mig lite besviken Jag blev lite såhär, varför är det helt plötsligt tråkigt att ha myspel? ja Men det hade man ju kunnat ha i en expansion i så fall om man nu ändå ville ha grundspelet lite mer barnvänligt eller vad man ska mm, säga Ja, precis men en, en grej som jag måste passa på att berätta när vi ändå pratar om det här med att skapa operfekta karaktärer och sådär i, i Sims. Jag hittade en blogg förut som heter Alice and Kev. Har ni hört talas oh, om den? Den är, fantastisk. Den är helt underbar. Yay. Det är alltså en person som bestämde sig för att göra liksom som ett slags socialt experiment i The Sims. Och han skapade, eller han eller hon, det vet jag inte. Men personen skapade i alla fall en hemlös familj. Alltså en pappa och hans dotter. Och att de var hemlösa Och hur han valde att göra de hemlösa var ganska fiffigt för han tog en tomt och så byggde han inget hus utan satte bara dit en parkbänk det var en tomt mitt i stan också så det ja. såg verkligen ut som att de bodde i en där park precis. mitt i stan precis och det var okay. jättespännande och den här bloggen jag, ska säga, jag har den faktiskt framför mig här nu för jag letade reda på den vi kommer att länka nyss. till den i kommer absolut det kommer vi göra och de har gjort 60 blogginlägg där de har berättat historien om hur de här karaktärerna har klarat sig jättespännande men det är så här som en så här, en fiction historia eller är det att de testar något sorts de har ju inte skapat det utan de har skapat simmarna och sen sett hur det, hur det går okej okay, men, alltså de, men jag tänkte är det är som en historia en storytelling eller är det mer att typ det här händer idag eller, alltså, jag får läsa ja precis, själv, det blir men... lite både och eh, ja. Som jag förstod det så lät han väl Simmarna göra efter sin egen vilja I huvudsak och sen bara följde efter dem Och såg vad som hände och sen skrev om det Ja coolt, ja, men det är riktigt coolt Jättespännande, som sagt Vi kommer länka till det här från bloggen Det, ser, på det är lite forum. som en dokumentär Ja, oh, det kan right. man ju säga Right. Vad häftigt att göra det med, med Sims det, det, var, det var kreativt <laughs> Väldigt, väldigt kreativt jag, jag brukar ju tycka att Kreativa spelare sp Upplever jag Spelar mycket Sims, för det är en, det är en kreativt Spel, alltså det Man får oh, ja. använda mm. den delen av hjärnan Även om man bara gör en storytelling Eller om man bygger hus eller om man Gör annat Så det är, ett, det är ett bra spel tycker jag Så att... Ja, så för att återknyta till någonting som du sa tidigare där också Elinor, så de där som hade sagt att ah, nu har jag vunnit The Sims, och det har de nog egentligen. På ja. samma sätt som jag har vunnit The Sims när jag är nöjd med historien som jag har skapat. Alltså man skapar ju sina egna villkor ja, för precis. hur man har klarat av det. Jo, precis. De, de, har ju, de har satt upp sina mål. Jag vill att min Sim ska ha... 10 000 i pengar varje månad eller vad det är och, och de ska ha jättefulla färdighetsmätare och liknande och må jättebra. Jag tycker att det är ju något som jag inte gillar att sträva efter riktigt. Så. Men då så kanske vi ska ta runda av lite grann och ta en liten paus. Och när vi kommer tillbaka så kommer vi prata lite mer om The Sims Medieval. Ja, efter vår fina lilla musikpaus. Nu ska vi prata lite mer om The Sims Medieval som släpptes förra veckan. Yes, yes. Den 24. Ja, precis. Mm. Vi har ju hunnit spela det lite grann mm. allihopa här, vet jag. Eh, Ina har nog spelat allra mest, tror jag. Ja, Det <laughs> tror det i alla fall. Då kan ju du kanske berätta lite grann om vad det går ut på. Ja, The Sims Medieval går ju ganska långt bort från det som vi är vana vid med originalserien. Och det handlar absolut inte om att följa simmens vardagliga liv, ta hand om deras behov eller bygga någonting överhuvudtaget och då kan man ju undra varför jag tycker om det. Men det är mer förbestämt olika saker och det, här, det spelas mer som ett rollspel där man får ta rollen som en sim som redan har en förbestämd plats i det här kungariket och så får man utföra uppdrag och har olika val hur de här uppdragen ska avklaras. När man har klarat de här uppdragen så får man resurser som gör att man kan utvidga Kungariket på diverse sätt. Precis, det är ett strate mer strategiskt spel än vad tidigare Sims har varit. Att eh, det blir mer... Eh, nu vet inte jag hur långt ni kom... Jag, jag, klarade, jag har bara hunnit göra en... En sån här uh, nivå, eller man ska säga, första världen. Jag har bara hunnit göra ett kungarike mm. och kommit igenom det liksom. Och det verkar ju vara själva enklaste varianten. Då. Jo, grejen är att man, det är ju i princip olika banor. Om ja. man, ska säga. man får skapa ett kungarike för varje bana. Precis. Och den banan har ett ultimat mål. I den första så är det att bygga en massa byggnader i sitt kungarike. Ja. Och i den andra då får man välja mellan att eh, ta över en massa länder runt om sitt eget kungarike. Eller att klara en massa uppdrag på högsta nivån. Just det. Jag har inte kommit förbi den där första världen Jag trivs mm. så himla mycket med att springa runt och plocka vilde blommor. <laughs> <laughs> ja, lite samma, samma här. Men nej, men det är ett helt annat spel skulle jag säga ändå än en... Sims. Det är jättesvårt ja. att förklara också. Jag tyckte också, jag, jag, för jag tyckte det var svårt att komma in i det och förstå egentligen vad, vad man skulle göra för, alltså för första tutorialen var väl lite så här: Den var ju inte speciellt genomgående. Nej, plus att Plus att den dessutom kändes lite så här, Jag har, går ut på att jag ska trycka på en knapp lite här och där, mm. lite då då liksom. Men sen upplevde jag ändå att jag, jag fastnade ganska rejält i det och tyckte att shit, det här är skitkul. Mm. Uh, men det är en helt annan grej, det är ju att det är ju ett mål ja. du, ska, du ska nå. Och uh, man skapar, det är, det är ju taktiskt på det sättet att man får bestämma själv vilken typ av, sak man ska bygga till exempel Kungariket har ju kultur och, och eh, säkerhet och kunskap mm. och sånt där som man ska försöka uppfylla så jag skulle, jag skulle nog jämföra lite mer med Civilization kanske absolut eh, som, ja. som ett liknande spel fast mycket, kanske väldigt mycket lättare mm. eh, än Civilization och mera mer Sims att, att det är det är ju störst fokus då på de här uppdragen man gör mm. ja det är det man måste göra ett uppdrag för att få spela. Precis, man väljer i en lista och så får man ju. Det är lite olika beroende på vilka. Alltså man har ju hjältesimmar. Ja. kanske man ska uttrycka de här, den här monarken, riddaren, eller så kan man ha en magiker, eller en spion, eller en åderlåtare. Ja, precis. Mm. Um. Och de, precis. Och de det är ju de enda man får spela. Mm. Så det är ju inte som i vanliga sims att man skapar olika simmar hur många man vill. Det är ofta väldigt begränsat att man får bara spela med en. Ja, det är i alla fall i, i alla fall i början. Vi har ju inte kommit så jättelångt. Det kanske är jättevanligt Fast det om senare. Det finns ju uppdrag. Det finns uppdrag mm. där man kan spela med två. Jag har mm. i alla fall hunnit med och göra några Ett sådana. Ja, trots att jag ändå är på den första världen och det blir nästan lite rörigt. Mm. För det som är grejen är ju att om man varje sim har ju också vissa skyldigheter, vissa plikter som de måste utföra varje dag. Så man måste både hinna med att göra uppdraget och sköta samtliga simmars plikter. Oftast så tar inte de här plikterna jättelång tid att göra. Men det kan vara väldigt ofta så att man fokuserar så mycket på den ena att man glömmer bort den andras plikter. Mm. Mm. Men det tycker jag nästan gör det lite svårare och roligare på det sättet. Ja. Det hade varit nästan för, för tråkigt om det bara hade varit att trycka på en knapp. Så där, som vissa uppdrag är mm. att gå dit och, går dit och sen går du dit och sen går du dit och nu har du klarat det liksom men den viktiga skillnaden mellan Sims och vanliga Sims, alltså Sims med och vanliga Sims är ju att det här är inget generationsspel överhuvudtaget. Man åldras inte, det finns inte ens en åldersslider. Det gjorde man förstås inte i första Sims-heller, men, men i de två senare så var ju det grejen att du skapar en familj, ni växer upp, ni blir gamla, ni dör. Det är inte ens det finns ju inte ens en liten sån ens i Sims-medeltiden. Utan du kan få barn, men de växer ju inte upp. De Och växer ju där... upp, upp från spädbarn till barn. Ja, precis. precis. De, Det gör man men... Äh, ja. Men det är, ju, det är ju både bra och dåligt. Det är skönt att slippa behöva bry sig om barnen. För jag, tyckte, mm. jag tycker det är ganska tråkigt i vanliga sims att behöva ja. bryta blöjor och sånt. Men eh, däremot så är det ju lite synd just för att det är ett medeltidsspel där det går ut på eh, mycket på medeltiden gick ut på arv och liknande. Så det hade ju passat mm. väldigt bra med en åldersfunktion. I Sims-medeltiden. Det är, det är lite synd att de tog bort den tycker jag. Men eh, jag förstår varför. Eh, för fokus måste ju ligga på annat just i det här spelet. Mm. Eh, och sen kommer det ju säkert komma så småningom. Ja, det är mycket möjligt. Det ska bli intressant att se om det blir några expansioner till det här. Ja, absolut. Mest för att det är ju det Sims lever på, halvt de halvt expansioner. Absolut, och även... Det är också synd att eh, custom content... Eh, Verkar de inte alls vara så sugna på att lägga in i det här spelet, i skillnad från tidigare? Eh, för att de inte vill att spelarna själva, det är i alla fall vad de sa på när pressvisningen vi var på eh, för medeltiden, så sa de att de inte vill att spelarna ska förstöras. Medeltida känslan, därför de inte tillät att bygga in byggnader och liknande. Mm -hmm. Men det känner jag lite så här: vad fan, varför ska de lägga sig i hur jag spelar mitt spel om jag vill ha en ful liten space warrior som springer runt där i mitt i medeltiden. Visst, det är skitfult och det är jag som förlorar på det men det är ju ändå mitt spel. För det tycker jag om jag gör fel jag tycker man får, ska få kunna ladda ner smink och andra kläder och, och andra möbler och liknande just för att få göra det till sitt eget. Mm. Så det är en stor... För samtidigt, samtidigt så tänker jag så här att de har skapat ett spel som de har en specifik vision med. Ja. De vanliga simspelen är ju tänkta att spelaren skapar sin egen värld. Ja. Medan här så vill de leverera en värld till oss. Så jag förstår ju att de inte vill att man ska Nej, det, det, till det. Det är ju sant. Då tycker jag... Men samtidigt så skulle det vara kul ändå om man kunde få ladda ner saker som som ändå var medeltider då, att de fick gå igenom någon sorts kontroll innan eller sån, det förstår jag att de inte kan men, men det är ju himla, i sådana fall om de tar bort custom content i just den här spelserien så kommer de i alla fall behöva, på, kommer det kommer att vara mycket mycket hårdare krav på expansionen, att de tar med fysyrer och, och andra grejer då. för att eh, spelare väldigt många spelare, bland annat jag är oerhört beroende av custom content till tidigare spel för att göra det kul just för att det ska kännas som det är mitt så jag hoppas att för jag skulle ju inte dra ner någonting icke-medelaktigt i mitt spel så mm. jag skulle tycka det var jättetråkigt men däremot så skulle jag ju vilja lägga ner liksom lite mer olika grejer för tjejer att sätta på i ansiktet och sånt där, för man hade ju lite smink på medeltiden ändå, även om man inte kanske hade så som idag men, mm. men göra dem lite så att man kan få göra lite annorlunda och inte, ja, lite så Lite mer body sliders också och sånt där. Mm. Jag, är ju inte, jag har ju inte samma eh, behov av custom content. Inte i den här sortens spel, för jag känner ändå att det är ett så pass annat sorts spel än Sims-serien vanligtvis är. Mm. Men eh, jag förstår absolut när man är väldigt, väldigt så här. The Sims-spelare, att man absolut vill ha mycket mer custom content. Ja, alltså, jag, förstår, jag förstår absolut. Det är ju men... det som du säger, det är inte lika viktigt tror jag just i det här spelet i och med att man inte ska bygga ina byggnader för där tycker jag, där förstår jag eh, varför. För att, och det tycker jag dessutom, jag som hatar att bygga tycker det var jätteskönt att de inte tog med det. Eh, men just att och i sådana fall mer body sliders att man inte kan göra brösten större längre och sånt där det, det saknas jättemycket tycker jag. För att få göra sina egna simmar. Eh, för att sim simmarna är ju fortfarande samma sak att man mm. gör dem själv på något sätt. Jag trodde faktiskt inte att de skulle ha så stor betydelse. Att eh, de skulle vara mer små simmar som gick runt i bakgrunden. Men nu är det ju verkligen så att man får en sim som man styr precis på samma sätt som i de andra. De har ju fortfarande behov men bara de absolut mest två mest basic. Ja. ja, de behöver äta och de mm. behöver sova. Ja. Det gör det ju lätthanterligt. De kan ju bada och eh, gå på toa. Ja, men det är ju liksom bara en bonus. <laughs> Då får de ju lite, de har ju en sån fokusmätare. Ja. Som jo, men... om, om man badar till exempel så blir de så här oh, men, ja, det här var ju trevligt. Och så blir de lite gladare. Det är väl och fokusmätaren är faktiskt ganska så viktig mm. också. För att man har ju dessa eh, uppdrag och sina plikter som ska genomföras och om man har väldigt, väldigt låg fokus så misslyckas man ganska ofta. Eller så vägrar de helt att Eller så vägrar de, eller så väger de, precis. Mm. att Det är viktigt att hålla en sims en Hjälte Sims fokus uppe. Och det gör man genom att eh, göra grejer som får dem att må bra, helt enkelt. Mm. Och det, det tycker jag är verkligen en bättre grej med, med medeltiden än tidigare sims att Det är mindre fokus, alltså, för det passade väldigt bra det här spelet. Man måste nästan göra så, för att jag kan bara tänka mig hur drygt det hade varit om man även hade plikter och uppdrag och sen även, och nej, nu måste min sim gå på toa. Och nu, nu måste han ha sim... kul, nu måste ja, han all allt det där. Precis, mm. så att det, de har ju också egenskaper och en brist mm. eh, som gör spelet också väldigt sådär att nu måste de göra någonting fast ändå inte till extrem nivå. Jag tycker att det är lite för lätt att bli av med, med de här bristerna. Det ja, finns ju det. väldigt ja. många uppdrag som ger en möjlighet att byta ut alltså, nu kan man ju välja bort det men ja. <laughs> man får byta ut den här extrema bristen då till en ja, väldigt, till en hjältebrist ja. Ja, en hjälte... vad heter det? <laughs> jag vet hjält... inte det var en legendarisk egenskap heter mm. det ja, man, legend men nej, men det, det håller jag med om att alltså, vissa uppdrag det är, ju ett, det är ju kanske lite lättare i Alltså i det lättaste laget äh, Spelet och, Fast jag tycker det är trevligt Men jag kan tänka mig att de som förväntar sig liksom, Ett strategispel på hög nivå Kommer bli <laughs> inte, Väldigt kommer... <laughs> ja, verkligen Men äh, däremot för sims spelare Som vet vad, man, vad sims går ut på Så Och dessutom nya sims spelare som, alltså, som, som kanske är mer lite fascinerade Av det här med rollspel Storytelling, att gå in i en karaktär det tror jag, det är de som kommer tycka det här spelet jätteroligt. Mm. Men sådana som förväntar sig att det är Civilization eh, på, på samma nivå som Civilization är strategi, då, det, det, så är det ju inte. Det är, inga uppdrag är omöjliga. Vad jag har förstått. Jag, jag, jag lyckades eh, eh, fejla ett uppdrag. Jag, ja, och... jag dödade min sin. <laughs> ja, och, jag råkade också fejla en massa uppdrag. Men, <laughs> men till exempel så jag trodde i och för sig att det var vissa buggar. Mm. Men, men sen upptäckte jag att det inte var buggar. Utan det var jag som var dålig. Vad ja, inte typ. <laughs> jag? jag det är ju spelet. Med, <laughs> jag gjorde det med frit faktiskt. Jag, jag blev så trött. Jag tyckte inte om min bard. Eh, mm. Så jag eh, lät henne hoppa ner i den här, det här hålet med monstret i, ah. Om och om igen, men, tills hon dog. Ja, precis. För min överlevde också det. Och jag var nej! <laughs> så, <laughs> jag det dö. Ja. Men det är jätteroligt att döda simmar i... i i medeltiden, faktiskt. Ja, och de har ju tagit bort... Jag har inte försökt den. Men de har även tagit bort eh, väldigt mycket av den här barnsligheten med att man kan vara packad. Alltså, man är mm. full mm. och man dödar människor. <laughs> typ mm. som... alltså, till exempel riddaren kan ju bara utmana på duell till döden. Liksom, mm. Och då bara, ja, nu dog den människan. Liksom. Och så kommer en jättedramatisk gliman och bara... Så det är men men det, är inte så, det är ju inte så konstigt egentligen. För att Sims Medieval eh, är ju ganska mycket mer ett avancerat spel än vad det Sims är. Ja. Alltså det Sims, vanliga Sims blir så avancerat som man själv gör det till. Mm. Medan det här kräver ju att man är lite äldre och klokare, tror jag. Ja, mm, jag tror också det. Men sen, det, alltså det jag tror som... För när man klarar uppdraget så kommer man ju till det här att leka runt utan uppdrag, och, så, som vanliga Sims liksom. Mm. Men jag kände att det här spelet är inte upplagt för det Så jag tyckte det var jättetråkigt Att gå runt och inte göra någonting till slut alltså, Jag vet världen. inte om Sanna har nått det stadiet Nej mm. jag har inte gjort det När jag man har klarat en sån här eh, eh, En bana då ja. eh, Och har klarat det här eh, Största uppdraget Att till exempel bygga sig och så många hus eller, eller liknande Då får man ett val i att gå vidare Till nästa bana eller bara fortsätta Utan att få eh, achievements eller uppdrag eller någonting. Ja, att man får frispel liksom. Mm. Men det var, det tyckte inte jag heller var speciellt roligt. Det, mm. det här lever verkligen på, på just uppdragen och ja. att ha ett mål. Men, det är lite, känns ja. lite undligt. Just att Sims som serie i vanliga fall lever på att inte ha ett mål. Nej. Så gör det här tvärtom. Ja, men det tror jag de hade kunnat Så alltså, Jag tror min vi hade varit om de hade haft en liten variant av samma spel, typ spela antingen uppdrag eller det här, och då hade det varit mindre alltså det varit mindre eller mer saker man kunde göra som är mer alltså generationer framförallt måste de ju lägga in då, för att det skulle bli kul att spela fri spel liksom Ungefär så brukar man ju ha i de flesta andra vanliga strategispel, mm. att man kan antingen köra campaign eller ah, sandbox, ah. det hade man ju kunnat göra i det här det tycker absolut. jag faktiskt, jag undrar om, men jag känner ju så här: om jag känner E rätt så kommer ju Sims medeltiden massa expansioner plus medeltiden 2 och 3 och 5 och så kommer komma så småningom så att jag ser goda möjligheter just för att spelet kan, kan bli riktigt, riktigt, riktigt bra så småningom. För det, det är ju en riktigt bra grund, absolut. jag tyckte jag hade verkligen jätteroligt med ja. det här spelet. Ja. Jo, som jag sa till tidigare, jag satt ju hela natten i natten. Det blir lite tragedi. Men, men det är framför... den sista sak bara jag ska säga är att det, var väldigt, det är väldigt fint. Det är jättefint gjort. Ja, det Verkligen. Det är det. All kudos till de som har gjort grafiska designen på det. Här. det är... Definitivt. Sen tycker jag för mig så är det här eh, väldigt alltså det är väldigt tratt till mig, det här spelet. För att jag älskar rollspel, mm. jag älskar strategispel och jag älskar. The Sims. Ja. Så det är ju liksom allt tre i liksom ett paket. Ja, samma här. Samma här. Så, det är ju perfekt. Just historia ville jag att de skulle ha The Sims liksom ja. history. Kanske inte just medeltiden, men mer. Men nu är det ju inte bara medeltiden. De har lagt in jättemycket från 1600-talet och liknande också, så att det är ju lite liten modifierad medeltid. Precis. Men, men äh, The Sims medeltid Ja, exakt. Det är... <laughs> Men ska vi ta och börja runda av lite grann här nu, tjejer? Eller känner ni att ni har någonting mer som ni vill säga om just det sins med Köp! <laughs> ja, alltså. <laughs> ja, men gud. Men Vad som sagt, du? jag hade verkligen jätteroligt. Ja. Det är Viktigt att påpeka. Det finns ju, som sagt, vi har tagit upp en del brister. Men, men det är egentligen de ändå. Alltså det var, mm. inget, det var inget annat som var brister så liksom att... Oh, skitspel liksom <laughs> Nej, alltså jag tycker det är viktigt att säga att jag hade verkligen superroligt med det här, mm. och då, då ska man ju tänka att jag i vanliga fall inte spelar Sims på det här sättet mm. utan jag, jag inreder och bygger hus så att det lyckades fånga mig det, det är liksom ett, det är ett bra Tecken. Och sen även att jag skrev, det, några på sims.se sa att de tyckte det var himla tråkigt just där i början. Det är ju tutorialen som man går igenom första gången är ju mycket tråkig. Mm. Den var väldigt lång och väldigt seg ja. men när man väl hade kommit förbi det så var det kul. Ja. Och en annan sak som jag tycker är fantastiskt kul är att det finns achievements. Mm. Ja, verkligen. Jag gillar ju achievements. Ja. Så det var ju också ett plus i kanten för min del. Ja, så absolut. Så vi är eniga att våra lyssnare ska enas och gå och köpa. Ja, men det är verkligen. verkligen. <laughs> och det finns ju faktiskt en lyssnare som inte behöver köpa spelet. Nej, precis. Saken är ju den att vi har ju ett exemplar av The Sims Medieval Collectors Edition. Och den kan någon av er vinna. Och vad ni ska göra för att vinna är... Ja, jag tänker förutsätta att ni är The Sims-fan allihopa. Eh, därför har ni säkert vid något tillfälle tagit en helt hysteriskt rolig screenshot från något av spelen. Det spelar ingen roll om det är ettan, tvåan eller trean. Men vad vi vill är att ni ska skriva i kommentarsfältet och länka till en fantastiskt rolig screenshot som ni har tagit från ett Sims-spel. Och skriv gärna en liten så här förklaring på vad det är som händer på bilden. Tanken är ju att det ska vara något som är lite humoristiskt och, eller kanske väldigt tragiskt till den grad att det blir roligt. Hur som helst. Screenshot och en beskrivning av vad det är som händer. Och då kan The Sims Medieval Collectors Edition bli din. Men det finns också ett par tröstpriser. Vi har nämligen fått lite The Sims 3-swag från våra trevliga vänner på EA. Och det kan vara lite musmattor, lite t-shirtar. Vem vet? Och vinnarna kommer vi att annonsera... Eh, strax efter slutdatumet, vilket är den 7 april eh, 2000 kan vi säga. Så dagarna därefter så kommer vi att annonsera vinnaren på hemsidan och eh, det är jätteviktigt att ni skriver era riktiga mejl när ni kommenterar för annars så har vi ingen aning om vart vi ska eh, skicka vinnarmejlet. Precis. Supert. Mm. Ja. Men tack så jättemycket för att du ville komma och prata med oss, Elinor. Det var jättekul att ha dig här. Tack så jättemycket. Det var kul att ni ville ha mig. <laughs> ja. Förhoppningsvis var det inte det sista vi hörde av nej, nej, jag hoppas Det kommer ju snart expansioner hit och dit till Sims 3, två stycken där på g mm. Ja. Min favorit är ju på G Vilken då? Vil ja, ja. Oh. härligt Det lät ja. inte som att Elinor var spel Nej, Men. jag är glad jag, jag tycker om det. Tror däremot att är det något spel det skulle passa till så är just Sims 3 till skillnad från de två tidigare Mm. Mm, Så att, yes. mm. yes. Ja, stort tack till Ina, också George och stort tack till mig själv. Mm. Okay. <laughs> och eh, vi ser fram emot att se era tävlingsbidrag. Mm. Ojja. Oh, Hejdå. Hej då. Tack för oss. Hejdå. Ha det bra. Mm. nej, så oh, jag ska pausa nu från. Oh, oh. Damn it.